і її сміху, і її тіла, якого ще не знав світ. разом нове, незбагненне, нез'ясовне, страшне в своїй привабливості і невичерпності, це тіло обезвладнювало султана. У ньому все здригалося від самого лиш доторку до хурем, і він жахом думав про те, що вранці треба залишати цю дівчину-жінку заради жінки іншої, держави, владної і немилосердної, а тим часом це біла дівча буде віддана на підглядини обмови й намови безжального заздрісного гарему. Йому перед очима стояло щоразу те саме валіде з владчими устами, злі султанські сестри, хижа махідевран, зледащі ліоліски, товсті підступні євнухи, мовчазники злярага. Безнадійно розполовинений між султаном і його матір'ю А серед усього цього вона хурем С постаттю, в якій нічого начебто жіночого Тільки пишне волосся і тугі півкулі грудей Так широко розставлені, що між ними могла б лягти султанова голова Валіде теж бачила ті груди і теж знала Що між ними може влягтися голова її царственного сина і лякалася цього, бо вже переконалася, що рабиня з України – найнебезпечніша суперниця не тільки всім одаліскам, не тільки дурдій Махідевран з пещеним солодким, як халва тілом, а навіть їй, недосяжній у її величій владі повелительниці Гарему і свого єдиного сина. Коли султан, повернувшись з великого походу, смутний і похмурий кинувся у розпусту, щоб розігнати тугу, Валіде раділа цьому темному спалаху чоловічності в Сулеймані. Коли захопився малою українкою Роксоланкою, повелителька Гарему навіть відпотай сприяла цьому захопленню, сподіваючись, може, і на поповнення парості османів. Бо ж діти від Махідевран виявилися нетривкими, і ще й не знати, чи довго житиме єдиний тепер її син і спадкоємець трону Мустафа. Та й не можна було ставити під загрозу всемогутній рід османів, маючи лише одного спадкоємця. Знала це Валіде з власного гіркого досвіду, коли 26 років не мала спокійної хвилини, оберігаючи життя свого сина, якому батько його не зумів, не зміг і не схотів дати жодного брата. Валіде вірила в дух і в силу степів на криві яких сама народилася. Готова була вітати народження сина цією роксоланкою. Ладно була б поставити її на місце кума-хатун, себто другої жони султанової. Але ніколи не на місце першої Башка Дуни, Не на місце Махідевран. Бо Махідевран – це тільки тіло, тупе й дурне, яке легко попхати будь-куди. А хурем – це розум. Невпокорений, свавільний, як оті безмежні степи, з якими вже от скільки віків безнадійно б'ється войовничий народ самої Хавси. Ще коли нічого не заповідалося, коли хурем була безмежно далека від царственної уваги Сулеймана, валіде підсвідомо відчуваючи загрозу, яка ховалася у маленькій українці, непомітно, але вперто керувала її вихованням. Зазвичай, встановленим з первовіку, Гаремниць на цілий день збивали до гурту, щоб мати їх усіх на оці, не дати сховатися думкою і настроєм, не дозволити нікому такої пожаданої самотності, бо в самотині можна і надумати щось гріховне, а то й лихе, а так, пустоголовість, злидащиння, вихваляння і змагання хіба що тілесними принадами і водночас ревниве допильновування, взаємне стеження» яке живиться з невичерпних джерел заздрости, цього найстрашнішого з людських пороків. Хорем, мов би, підкоряючись заведеному звичаю, хоче, виспівуючи і висміюючись у гурті одалісок, водночас норовила відірватися від гурту, коли він набридав їй своєю пустоголовістю і відвоювала для себе кожну вільну хвилинку, витрачаючи її на збагачення свого розуму. Інші об'їдалися, спали, думали про коштовності, і прикраси Марші хапалися за кожен новий спосіб зробити ще принадливішим своє тіло А ця з майже хлоп'ячим тілом, з диким духом степів у своєму химерно-золотому волосі Дбала лише про свій розум